Bože Bogu, broći i sestri, blagodarim domaćinu kuće što se primio. A treba znati da oni koji primaju one koji dolaze u ime gospodnje da i Boži blagoslov primaju po riječima samoga Gospoda, da oni koji vas primaju, mene primaju. I da oni koji se vas odriču, mene se odriču. I to je drugo značajno i za ovu kuću i za duše onih koji ovdje dišu i vazduha traže i mira i spokoja i smisla od ogromnog značaja biti u vezi sa istočnicima života. A mi, iako životom drugo često nedostojni, ali ipak u crkvi primivši veliku blagodat sveštenstva, nosimo sobom tu mogućnost da i onima koji ne sprimeju bude voljen i da prime blagoslov koji im treba zato odlačim još jednom svoje ime i u ime naše crkve naše mitropolije blagodarim i vjerujem da im plata ako se održa do kraja i ako se ne postili imena Božijeg neće propasiti pošto sam i sam čedo ovoga grada i tražio nebo po ulicama Podgorice tražio ga i u knjižarama koje su tada bile prisutne knjigama koje su bile ponuđene vrlo rado sam se odazvao pozivu Brata Dejana iako ovo pa je Za nas predstavlja neku novinu, obično govorimo o prostorima koji su ipak, da kažemo, fiksirani na jedan drugačiji način i za temu i za pozadnje. Vjerujem da i ova kuća nije daleko od te perspektive. Ono što bih htio da, da naglasim, što je vezano za ovu knjigu, jeste taj jaz, strašan jaz, koji se pojavio između nas, naše generacije, i nečega što je naše. Da kažem, naše, mislim na što nam je bliže i što nam više pripada od naših obinjišta, od našeg prezimena, od naših otaca, džedova, prađedova i od svih naših običaja i tradicija. A od toga od tako važnog i u suštini tako potrebnog i duši bliskog mi smo se braći i sestre mnogo, mnogo dalje. Vrat neboviše je počeo ovu večer sa e, dvije pjesme meni omiljene, jer ja sam ljubitelj njegove poezije mnogo prije nego što ćemo se upoznati duhovno izbližiti prepoznao sam jedno lijepo, narodno, crkveno narodno nadahnuće i učenje liturgijskog porijekla i kvaliteta i mnogo sam se obradao kad sam čuo da neko tako e, poje i piše prva pjesma koju ispio Pitaju ti na samom početku, ko ste, šta ste vi, smrtni, besmrtni? I u čemu nosite te strašne sile Božije koje drže svijetove? On je tu pjesmu, brađe i sese, posvetio jednoj tradiciji koja pripada našoj majici crkvi pravoslavnoj i jednoj, jednoj blagodatnoj liniji koja postoji u prostoru crkve, jednom duhovnom plenstvu od koga smo se odvojili i na koje skolo da ne obraćamo pažnju na pravi način. U pitanju je tradicija pravoslavnog monaša. Naš narod, braće i sestre, bez monaštva gori je od trke one kokoške koju je glava već za čovogu odvojila. Tako je bilo od uvijek. Tako je ne zato što se meni tako hoće, tako je zato što je takva bila i jeste volja Božja koja opet našu slobodnu volju ne ograničava, nego joj se nudi da u sinergiji i ujedincu dođemo do dobrih, bravoslovenih i netruvežnih rezultata. Naš sveti otac Savom, koja nebojša pjeva u drugoj pjesmi, ono moru koji se gnijezi gore u visinama, napuštajući one niske nivoje po kojima se pozi i na trbuhu vozi, to su one nizine prokletih. Od onog prvog prokvetstva koje je pao na visokog angela, arhistratiga Serafima, jednog od Angele koji su prvi predstojili pred predstavom Božim, koji se od gordosti pomračio i ostao da pozi po zemlji. Po tumačenju naših svetih otaca, svi oni koji duhovno ne mogu da misle puze po zemlji. I naša generacija, braćo i sestre, nažalost, a može biti drugačije, puzi. Kad kažemo puzi, mislimo i na kramu koju puzeći nalazi i jede. U konkretnom slučaju, nalazeći su u biblioteciji, u Groskoj čitavnici. Mislimo prije svega na literaturu, na knjige. Ili ako hoćete, na učenja. Nećete mi zamjeriti, ali opet moram da primijetim Istina, posljedno što više od deset godina, jer nisam ulazio u gradske knjižare od kad sam nagazirao jednu minu, postavljenu od jednog dobrog minera, koji zna da bukvalno digne u vazduh, a da te ne rastavlja, nego da te dižući u vazduh sastavlja i otvarati nebeske horizonte, mislim na Minera, ili kako volim da ga nazovem, možda tvrdo zvuči, ali ja ga tako zaista oživljavam i kao takvog poštven, kao kontra obaveštajca naših redova, monaških, a kroz monaštvo, pošto je monaštvo vojujuća, sile crkve i straža, čuva crkveni narodne svijesti, on zaista tu poziciju i ima i odlično taj posao bavlja mislina velikog oca i učitelja Jovana Vestvičnike i na njegovu besmrtnu Vestvicu. Dakle, od susreta sa tom knjigom, to praktično predstavlja moj prvi kontakt sa mistikom pravosvalne crkve i sa tradicijom pravosvalnog monaštva, koje u sebi sačuvalo Ne izmislivo ili iznjedrivo neko novo učenje ili neki novi duhovni pravac. Ne. Ne bih večeras širao monaštvo, ali e, rekao bih da je pravoslavno monaštvo sačuvalo apostolski duh i apostolsko i proročko nedahnuće i predanje. I da u toj tradiciji, braće i sestre, neprekinuto imamo izuzetna učenje i nosače tog učenja koje imamo u knjigama naših svetih otaca. Ovih dana je iz izašlo drugo i dopunjeno izdanje jednog od nosilaca tog predanja, vama vjerovatno potpuno nepoznato ime, a u isto vrijeme ime niste u prednosti nego u velikom gubitku, a uništa manjoj opasnosti, ime velikog barijaktara sveto-otačkog duha i učenja Paisija Veličkovskog, velikog obnovitelja isihastičkog i mističnog duha, pravoslavno svetogorsko-sinajskog predanja. Prošavši malo kroz ovu knjižaru, i poštujući trud onih koji je uređuju i nabavaju knjige, moram primijetiti da je iz tog ugla posmatrano, a ja ipak ovakav kakav sam, pripadam tradiciji pravoslavnog monaštva i koristim tu priliku imajući obavezu da stavi posmatram iz tog ugla prije svega svoj život i svoju duhovnu borbu i situaciju, onda i život i kretanje oko sebe. Ovo veče dato mi je da mogu nešto i da kažem. Primećujem, braćo i sese, da smo u krizi, u ozbiljnoj krizi identiteta duhovnog. Zabrinjavajuće da u centralnim gradskim knjižarama ne možete da nađete ni onaj elementarni minimum knjiga koje predstavljaju projavu, svjedočenje i izraz učenja naše majke crkve. Nemamo imena braćo i sestve njenih učitelja, a vidim imena mnogih Čije poreklo mi ne znam. Ni od koga su, ni od kojih su. Ni oko kojih pogne su im se đedovi ukupljali. Za čije ime i za koje znamenje živote pogagali. Kojim tradicijama pripadaju, na kakvim učenjima su vaspitani. Tih imena, autora, knjiga koje se prodaju u milijonskim tiražima imamo mnogo i premnogo i ustupamo im veliki prostor. Međutim, imenima, kakva su recimo imena velikih otaca, učitelja i prosvetitelja naše crkve, nema. To, braćo i sestre, ne vodi do I ukoliko se budemo napajali sa tuđih istočnika, zanemarivši one pravotačke ili, kako govore naši oci, svetovotačke, nama će ovi transformers polako kucati i na vrata, ulaziti u naše učijonice, maltretirati naše učitelje, maltretirati učenike ulaziti u naše kuće, u naše domove. Jer ova pojava, braćo i sese, ovih eh, demonskih izobraženja, ovih idola, koji u pravom smislu riječi, u sebi fokusiraju energiju duhova iz spod nije ni malo najbuna. I ona sobom predstavlja samo signal I najavu događaja koji slijede, nemojte misliti da će oni ovako ostati nepokretni. Pokrenuće se, ako ne oni, onda neki drugi koji će pokretati isti duhovi, obmane i ovažu. Govorimo o duhovima iz podnebesa. Zašto ih spominjamo? Zato što, braći i sestre, postoji neki oštar prekid. Postoji neki strah koji ne dozvoljava da imena velikih, imena moćnih, imena besmrtnih, imena svetih budu prisutna u našim knjižarama i u našim školama, a imena potpuno tuđih i učenja i tradicija da budu dočekivane na široko otvorenim vratima. Otkud, braći i se takva pojeva u ovo naše vrijeme i konkretno na ovim našim prostorima? Ona je nadahnuta nekim duhom koji, ako mi ne znamo, zna šta radi. Ime Svetog Oca našeg Justina, Novog Ćavijskog proroka i učitelja, njegove knjige, a nije napisao jedno nego evo 25 tomova te knjige nećete naći u ponudi a mnogo nam je bliži od nekog daleko istočnog monaha koji je prodao svoj Ferrari i rasterećen te obaveze počeo da mudruje i duhovno da rukovodi podgoričan Justinem je braća i sestre bliži od njega i geografski i po krvi. Otkud to da je toliko autora koji rastu ko na kakvim učenjima, bliži od duha velikog novojavljenog Simeona Dajbavskog, Popovića, Sava sa našeg Cetinja, čije mošti braći i sestre prosijaše i iz čijeg se kivota besmrtnost lije. odkud to da su imena drugih bliža nama u Podgorici od našeg Simeona Podgoričanega? Otkud to da imena velikih pravoslavnih podvižnika Makarija Velikog, Antonija Velikog, Pahomija Velikog, Pimena Velikog, Otkud to da je imena, poput svetog Jovana Vestričnika, poput Cimeona Novog Bogosvora, i Sihije Jerusalimsko, i Sajije Otčelnika, i svih onih velikih potaca Egipatske, Tivajinske, Nitrijske pustinje i gore, da budu bliža, poznatija i sa velikim oduševljenjem prihvaćena, a da kored velikih, Prolazimo kao mali i malo umni. Otkud da imena velikog Simeona novog bogoslova, učenika Nikites, titata njegovog, nam budu nepoznate. A oduševljavamo se i trčkaramo kao kjerovi za imenima oni koji su u odnosu na gore pomenute velike oce, braći i sest, mali i ništani od kud to. Načitao ja jedan pokret 14. vijeka koji je za plusno i naše krajeve koji je pokrenuo i naše štamparije i onu na Skadovskom jezeru kod srca Makarije, u muškovo imamo jedan zašto ko je bio Makarije, ne znaš. Znaš? znaš da je bio kao uđe kao strik tvoj, ne znaš. znaš? na rijeci Crnevića gdje smo dijelili ovo za puške i za oktojih psaltije časoslov mineje i žitija govorimo o pokretu sinaicu o svetogorskom načelu sa velikim i besmrtnim učiteljem crkve Grigorim Palamom sa mističnim I nikad potpuno jasnim Grigorijem Sinaitom, koji je ne nedahnu čitav jedan pravac, bez koga i mi ne bismo mogli Kosovski zavet da iznesemo kao što smo ga iznijeli i da se opredijelimo za nebesko carstvo, jer smo u njima vidjeli nebesko ili nadnebesko plavetnilo koje pokrenuo Velikog Lazara i sve naše junake, vitezove, koje danas uopšte ne možemo više ni da, ni, ni da registrujemo, ni da obujemimo umom, jer smo mnogo potonuli, bučemo se po zemlji, da prepoznamo i da pocijenimo. Otkud to, i sestre, da novu projevu svetogorskih otaca, počeoši sa Pajsinovičkovskim, pa onda sa nešto mlađim Nikodimom svetogorcem, pritom. Pajsije, broći i sestre, veliki prepisivač, imao je hiljadu kaluđera koji su vrhunski prevodili i prepisivali, bili veliki ljubitelji knjige, ali ne bilo kojih knjiga koji je iz svetogorskih biblioteka uspio ispod prašine da izvuče besmrtna učenja, ili ako hoćete, pune kaplove života. I kad je priključio sebe i svoje bratstvo u 18. suvom vijeku izazvao neviđenom pojavu u pravoslovnom monaštvu i formirao zajednicu od hiljadu kavuđera. Kako to da knjige Svetog Nikodima Svetogorca, novojavljenog, to su praktično naši savremenizme, nemamo u ponudi. Ni njegovu nevidilu Bogu, ni njegove duhovne savjete, ni njegove duhovne vježbe, ni njegov pidalion, ni njegov novi mučenik Kosovo. Kako to da nemam učenje velikih i novih otaca crkve, Svetog Ignatija Brјанчанина, Teofana Višenskog zatvorenika Nove ruske episkopa? I da sad ne nabrajamo sve od. Jolana Zvotost Vasilije Velikog Grigorije Bogoslova džesun nam njihove knjige vraćaju i sestre. Dješu u našim kućama, ko bismo prošli i napravili im inspekciju s arhangelom Mihailom po gradu da vidimo šta na osvednici velikih danas čitaju, šta bismo smo našim popovicama pod stolovima po učionicama, da li njihovo učenje ili neka tuđa. Tradicije, broćo i svese, koja može da nam pomogne da se vratimo istočnicima i korijenima, pri tom ne podcijenjujemo druge poslanike na njivi gospodnju, ali podvlačimo, ne zato što mi tako hoćemo, nego zato što tako jeste, jeste pravoslavno monaštva. Bez pravoslavnog monaštva i prisnog kontakta sa njim, njegovom tradicijom, mi ćemo, braćo i sese, biti lišeni komunikacije sa otcima crkve. Jer treba podvući i znati da su najveći oci crkve, najveći učitelji crkve, ako hoćete, režimo se za naš narod, Bili monasi, broći i src. je Sveti Saba? Danas bi trebalo zabraniti da se govori o njima, treba bi posebne licence da mu se ime u usta uzima. Ko je bio Sveti Saba? Monah. Ko je po rijeku i koviteta? Svetogorsko. i nakalemljen na Svetogorski čokon. Pođite na Svetogovu, vi otci i bratio, pa ćete da vidite ko ga nam je iznjedrilo. I nas je učio? Svetogorski monak. Naša crkva počiva na Svetogorskim temeljima. Ko nam bili, braći i sese, duhovni vodiči kroz vijekove tame? Svetogorski monasi, arhijereji. Ko je bio sveti ravnoaposlovni Nikolaj Žički? Monah, Justin, Monah, Simeon, Monah, Petar Cetinski, Monah, Arsenije, Monah, Stepan Piperski, Monah. Imamo i što veće od njih, braći i sest? Imamo i kim drugim da se pohvalimo? Nemalo. A sve njih dalo nam je pravoslavno monaštvo. Monaštvo mu je dalo sve, govori sveti Java Jusin u besedi na Svetog Esau 66. kad smo smo mrtvim spavali. Monaštvo ga učin, učinjivo svetiteljom. Monaštvo ga učinjivo prosvetiteljom. Sve mu je monaštvo dao. Sve ta gori sveti monast. Naš narod nema ništa veće, kaže isti sveti otac, od vladike i monaha. Ništa veće. Poće čuvati dušu naroda ako neće monaštvo da će Zašto sve ovo govorim? Zato što svjesan velikog jaza. Velikog jaza jer i sam sam čudom Božim preskočio, a vidjet do kraja da li se održati na tim pozicijama, jer one su ugrožene sa svih strana velikim pritisima iz podnebesa, a svi smo izloženi tim pritisima, zato se i čuti o njima građe i svest. kad osjetimo da ih ne spominju da ih ne, du, ne nude da ih ne ističu i proslavljaju mi znamo koji duh stoji iza takvog razpoloženja on se vješto sakrije infiltrira kroz razne institucije ali to je njegov duh jer boji se imena sredih i ignoriše njihovo učenje trpajući bižuterio da bi sakrio onaj pisar koje imamo ovdje. Sve ove knjige i ovo učenje, se i sese, danas prisutne. Danas imate izuzetno razvijenu izdavašku djelatnost u okvirima naše majke crkve. Izuzetno razvijenu. Nikad tako nije bilo. U sajmu na Beogradu imate čitavu halvu koju zauzimaju izdavači naše crkve. Sve smo preveli, braći i sest. Sve smo izdali. Ovi naslovi o kojima sam vam govorio. Nisam govorio na pamet. Ja sam te knjige držao u Lukanu. Ja sam dobar dio tih knjiga počitao na srpskom jeziku. Svetogorski oci, kilandarci. Znate koliko, koliko su nam spakovali i poslali? Oko šestdeset naslova edicija kilandarskih putokaze sa kojom se malo ko sreo Kilandarski, utokazi, brate i sestre. Hoćeš ti tim putem da gaziješ ili ode za kavuđarom koji je nastavio svojim putem postavivši Ferrari. Bolje je, braće i sestre, ući u tog Ferarija pa krenuti put Svete Gore nego za tim kavuđarom i za njegovim učenima. Sve te knjige postoje, one su objavljene, ali postoji, znam zašto, ali neću da otvaram tu temu večer, postoji jaz. Zašto te knjige nema? Zašto se one ne nude? Je to neko nisko zaostalo prevaziđeno učenje ili u pitanju bogoslovlje iz koga i angelske sile primaju snagu i učenje? Šta hvali svetom Jovanom Zlatulostom, braći i sest? Šta fali svetom Grigoriju Sinaitu? Šta fali svetom Ignjatiju Brenčaninovu? Ni podimu Svetogorcu? Ništa ne fali, broću sve znam. Nama hvali bez njih, a njihovo učenja su terapeutskog duha, terapeutskog kvaliteta. Povijajte samo novog učenika, svetogorskog predanja, novojavljenog starca Pajsija Svetogorca. Povijajte šta radi prosti iz danaka svete gore, duhovni sin velikih otaca pravoslavnog monaštva. Pogledajte kako liječi na dodiru. Pogledajte kako samim dodirom knjige izaziva promjenu na bolje. Pogledajte i prebrojite koliko miliona ljudi je priveo poznanju i vratio kao bludne sinove bogatome otcu za carsku trpezu. Da se ne blukaju Da se ne hrane roščićima, nego da jedu bogato izobilno, da jedu besmrtno hranu i da imaju osmijek koji ne prolazi, da prime svjetlost koja niti izlazi, niti zalazi, nego je vječna i besmrtna. I mnogi drugi novojavljeni svetogorski pocit, se ta nova struja svetogorskih monaha pojavila na čelu prepodobnim starcem Josipom Isikastom, novokanonizovanim Porfirijem, Kavsukaljevitom. Te knjige nemamo, braći i sestri. Pazite, ne opterećujem nikoga, ali postavljam pitanje, zašto ih nema? Imam. Jedno ili dvije. Ali to su trapčice koje se probijaju kroz aslov. Daj Bože da se probijaju, to nije jedino. To nije sve što imamo imamo, vraći sestre, besmrtnu pašu. I ne vidim razlog zašto bismo se upoznavali sa drugim učanjima prije nego što se sretnemo sa majkom i majčinim novijekom. Ova knjiga, ne sveti, a sveti, po meni igra posebnu ulogu i to je njen, mogu svobodno reći, Zadatak, njena misija. Ako se zaustavite samo na njoj, brađe i sreste, a može ovako da se desi, da je duševna sfera pogrešno istumači, promašili ste. Knjiga nije, ali onaj koji je čitao promašio je. Pisana je tankim stilom. Nije ni mogao biti drugačije, jer prvi susret sa velikim i moćnim duhovima može da bude u neku ruku i traumatičan za onoga ko se navikao na dnevnu štampu i na jeftinu literaturu. Zato je otac tihom, sigurno duhom svetim nadahnut, uspio da formira jedan stil i da kroz jednu relativno novu formu koja reče, brat Dejan, neopterećujući savjest čitavca, ukaže, sa druge strane, vrlo jasno na pravoslavno monaštvo i na tradiciju koju on, on čuva i učenje koje prenosi. Skrenut ću pažnju na arhimandrita Jovana Krestjankina, koji je jedan od ovih koji se ovdje pojavljuju koji je jedan od vodećih duhovnika svetog pravoslavlja 20. vijeka, čije ime ovdje stoji i jedna priča posvećena je njemu. Ali, ukoliko na pravi način budete čitali ovu knjigu, vi ćete se zainteresovati i za učenje starca Jovana Hrstjankina. I ono će vas podvesti i privesti braći i sestre predanju i učanju naše crkve, raskošnom učanju naše crkve. To bi bio pogodak ove knjige. Predstavlja jedno izuzetno vezivo tkivo za savremenog, ajde kažem mladog, ne toliko po godinama, nego po duhovnom uzrastu čovjeka, da mu dam mogućnost da se zainteresuje, da se početi i da vidi da u pravoslavnim manastirima i u pravoslavnom predanju nije braćo i sestre prazno. Mnogi uopšte i ne pomišljaju da tamo nešto može da se nađe, još manje da se nauči. Mnogi, ali to je već ozbiljniji proces i razvoj povesti, imaju i negativan odnos prema pravoslavnom monaštvu i tradiciji. Otac Tihon mudro razbija mnogi od da koje vladaju. I znate da i naš narod, očevi i matere, kad im dijete kreće u manasi, vape što nije u glob ušlo živo prije nego što je u podrasni i u mantiju i u angelsku shimu odjeveno. Znate da dobar dio naših pa čak i pobožni nema dobar odnos prema monaštvu, ali to govori o njima i o njihovom duhovnom stanju a ne o svetoj i najsvetljoj tradiciji koju ima. Epo riječima svetog Grigorije bogoslova, angeli su svjetlost monasima, a monasi su svjetlost svjetu. Oni nose u sebi, kaže brat nebojš, one strašne sile, strašne blagodatne sile Božje koje nose svjetove. Neki od monaka tog tipa prisutni su i u ovoj knjizi. Arhimandrit Jovan, starci Serafio, čudesni na Natanaju i mnogi drugi likovi koje ćete sresti, koji su žitelji čuvene Pskovske labre. Jedne od svetih obitelji Svete Rusije koja je sačuvala izvolno monaško predanje U teškim vremenima, kad se sve braće se srste rasipalo i u krvi gušilo, sila molitava svetih otaca, svetih monaka skolopečarske obitelji, zadržala je tu razornu silu i kao baklja, blagodatna baklja, baklja obasjavala. I ono vrijeme obasjava i zagrijava srce i samog arhimandrita Tihonu, koji je imao veliki blagoslov da svojim kabrom dotakne predanski kabal otaca koji je zatekao u pskopskom manasiru, a to se, vjerujte mi govorim iz iskustva, danas smatra velikim blagoslovom, jer tih staraca sve je manje braće i sestve i sve smo više prepušteni sebi samim, da prolazimo kroz velike i provalije, i urovine i filosofske i duhovno-religiozne. Zato su nam knjige Svetih Otaca, njihovo prečišćeno, blagodatnim filterima, ispitano učenje od ogromno značaja za spasenje naše duše i uče za duhovno rukovodjenje i nas sami i naših porodica, naše omladine, našega naroda. Moj doživaj ove knjige jeste upravo taj da ona poziva, priziva. I možda je to, broću i sestre, jedan od poslednjih poziva. E, stil je graničnog tipa. Neko bi se od strožih zapitao da Svetinja na ovakav način može da se iznosi i baca pred svinjem. Je u pitanju je svetinja, sveti oci, broći i srste poslednjih vremena, u po svjedočenju arhimandrita Rafaela Karavina, imali su jednu veliku bol, Nisu imali kome da prenesu svoje iskustvo. Dlužili su se sa narodom, grlili su svoja čada, blagosiljali, Ljubili u glavu, ali imali su jednu duboku duhovnu tugu i svijetu. A po rijeku te tuge bilo je u nemogućnosti tih čada, a i mi smo ta generacija, da prime njihovo veliko i sveto učenje. I mnogi od njih su otišli u grob kao bogataši bez naslednika. A mi, brati i sese, njihovi potomci danas prosimo na hinduističkim prestolima, danas se napajamo daleko istočnom mistikom ili jeftinom religioznošćom. Najjeftinijom. Tuge, braću i sve, da vidimo kako potomak velikih, moćnih učitelja vaseljene jede i pije iz onog kotva, dje se kuva čorba od odpadaka, kako je da naziva to učenje koja su sastavljena od svih onih bratvi i sestri, lažih fantazija i prevesti koji su se vjekovima pojavljavali i koja je crkva mudro svetootačkim kriterijumima i mjerilima na vaseljenskim saborima, umovima svetih otaca odvajao od istine. I mi danas, nažalost, mnogi nalazimo se za tim kotlovi, kranimo se i umiremo i oduševljavamo se kad se pojave a, idoli To je zdemoni na našim gradskim trgovima. Užasno, braće se, to su užasni simptomi. Pri tom, to nije došlo nagu, to nije došlo preko noći. To je puminiralo, braće se, to je plot drveta koje korijen ima ne u čistim vodama čistog i bragoslovenog učenja, nego otrovno, ubitačno. I evo kakav to ličio. Sklepano od otpada, od auto-otpada, braćo i ses, a ne od svetih istina, od svetih dogmata. Zato je ova knjiga e, važna i mislim da je to zadnje što crkva može da nam prilušti. To je poslednja, rekao bih, najniža stepenica odpada u sniskođenju. Pri tom, kad kažem najniža stepenica, ne govorim o kvalitetu, niti Arhimatrit tiho novdje želi, niti ima cilj, ne govorio o učenju. On samo na jedan vješt, vrlo vješt i pun ljubavi način pristupa iz traumiranoj generaciji 21. vijeka, pozivajući u svetinje, konkretno pozivajući u Pskol. Vidim da je brat D. Mudru postavio ovaj CD, koji se, ako se ne vedam, prvi put pojavljuje, sa knjigom, gdje ćete priku će priliku uživo da gledate njegovom kamerom snimane, jeste onako iz nekih kuklova, jer sarci to ne vole, da vidite te likove. I vidjet ćete ambient hrama, vidjet prostor svetih manastira, vidjet ćete svetu liturgiju, sve ono čemu vas poziva ova knjiga što vam u krajnji mi pripada po tradicijama jer te svetinje koje mi imamo cetinje, ostro, podmajne ovaj čudesni hram u Podgorici koji je nebo spojio sa zemljom to je sve, braći i sestre nama predano to je sve naše, znate evo tu je i vaš i naš prijatelj i otac predara Štepo Štjopanovića koji je tamo sa mladim sveštnicima, koji su takođe na ulicama ovog grada porasli. Evo, čuvaju sad tu svetinju i dočekuju vas tamo, da se osjetite kao u svojoj kući. I ove knjige, kad čitate, to bih vam preporučio to put. Prepoznajte tihi glas, očev, mislim na nebeskog, sina, mislim na jedinorodnog, duha svetog, mislim na ravno, časno i saprestolnog ocu i sinu, koji nam se kroz ove likove ne svete, a svete, obraća i koji ospoziva da se vratite majici i da spokoj, mir, smisao, snagu, svjetlost i život i bogatstvo, a za svim tim mi tragamo i bolimo tamo nađete i to da nađete u izobilju i da imate u vjekove vjekova. U zajednici ne samo sa kumovima, prijateljima i poslovnim partnerima, nego sa svima svetima, među kojima su i oci koje tiho novodijaju lijepo predstavio, postavljajući kao jedan blagosloveni mamac, koji nas hvata i izvodi u zemlju obeća. Zato blagodavimo i ovom priliku samom autoru, blagodavimo majici Božjoj koja je oce tamo podhranila, vas pitala, blagodavimo i vratu Dejanu, koji je na sebe taj veliki provodi koji nije zakopao svoje talente, nego je ovo marljivo, gotovo neuspavljivo, trudi se da dok ima vremena prinese braći i sestrama, a i ovo je provodio, vidite, mi smo da sad imali susrete samo u manasirskim i užem sminsko crpenim prostorijama, ovo je jedan, reko bih, veliki događaj, da li centralna gradska Njižara otvara svoje potencijale i daje mogućnost da se ovaj glas koji je upućen svima, braći i srste, svima bez izuzetka i crncu i bijelcu i crvenom i žutom i grešnom i svetom i nesvetom da bude svet a i svetom da bude nesvet. To je svetom. Smir. Dakle, je svima nam, Zato nemojmo da kasnimo, ustanimo, otac nas čeka, brat je, tamo, svadba je počela, otac hoće da smo vječani sa sinom njenim dušama, sinom njegovim dušama našim, da bi naše svalje bilo vječno i ovdje u vremenu započeto i u vječnosti straju bez kraja i konca. Toga goda daj Bože svide da se u dostojimo molitamo se Sveti Otacsak Skopski obitelji i svih svetih. Amin Bože daj